رياض الصالحين حديث نمبر دے اتل سوا یونوی نن اخیری سبق دے د ریاض الصالحین اخیری ان شاء الله ریاض الصالحین اخیری ان شاء اختتام کو او دعا به واړو بیا اخیری حدیثونه دی اتل سوا یونوی وعنه نقل لذ سال ابن سعد رضی الله تعالی عنہ قال سال وی شاهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصفي الجنه حتى انت و اذا حاضر شوی ما النبي عليه الصلاه والسلام سرا په یو مجلس او ګوراز حاضر شوم د نبی عليه سره په یو مجلس کې شاهد تو حاضر نبی عليه صلوات و سلام سره په یو مجلس کې اغه مجلس څنګه په هغه مجلس کې څنګه حاضر شوم د نبی عليه صلوات و سلام سره په یو مجلس کې واسه په فيه الجنه په هغه مجلس کې صفت بیان کړو پای کې ته جنت تره خره وړه د جنت صفاتو نه بیانول پای کې حت انت تر دې چې اخيره خبره دا ویلی و چې اخلاص او شادو وی وی په اخيره حدیثي په اخيره خبره دا یې ثیا مالعن رأت پورا صفت صفات جنت اول نو بیانا بیاناو بیاناو اخیری خبره داغه د پیغمبره पाच ختموله داوا په دې جنت کې بعد داسې نعمتونه وی مالعن رأت آغاچ ندی ندی سترګو ولا اوذنن سمعات او نه اوریدلی دی غوګونو ولا خطر على قلب بشر او نتیری شیدی پزرد یو بندکه تصور داغینه دې تیر شوی ثم قران به اول استادات تجافا جنوبهم من المزاج بیت شیدی الخونه داغی د قلوب سترونه الا قتذ قوله پوری فلا تعلم نفس ما في لهم من قره دا سه نعمتونه نه پوی یو نه سپاره نعمتونه باندې چپړکړی شوې ده دا ی خپل دستورونه رواه البخاری او الله دې زمون نصیب کړي دا سه خسته خسته نعمتونه ما تیار کړی دي و عن ابي سعيد و ابي هريره رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الجنه الجنه کله چې د جنتیان جنت ته لالشي <سؤال> لږونادي منادي نو اواز به کیوي اعلان کوونکي ان لکو من تحیو فلا تموتو ابدا یقینا ستاسو ته پاره به ژوندېدل تا نبہ مړې کی تاسو ان لکو من تصحو فلا تسقمو ابدا یقینا تاسو ته پاره به دایې چسحاత్మن به بیماری گیبا تاسو انو همیشد پارا و این لکم انتشبهو فلا تارمو ابدا یقیناً ستاسو پار بدای آنچه ایزوانی گیبا بوداگان که گیبا نو همیشد پارا و این لکم انتنعمو او یقیناً ستاسو دو پار بدای انتنعمو چلی متنبئی حاپا مزو بئی فلا تب اصو ابدا فا ارامنکیوئے نوحن نبوی نبا تنگشائی نبا تنگشائی گئی تاسو ابدا ہمیشد پارا رواح مسلمن مرد بن رازی پتاسو بیماریان بن نی پتاسو وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام ویلی ان اضنا مقعد احدكم من الجنه اي يقول له تمنى فيتمنى ان اضنا بشكر دير मामولي زيدا او كاستا سو د جنت فتا سو کېد ټولونه یعنی ډیر کم په دغه درجه چه دنا سي د یو کستا سو جنت کې ډیر کم قد راځي کې شوای بل هو دتا الله تمناواله دی په تمناکه درکولې به شې تا ته منات تمنا کواڅه غواړي نوفيت تمنا درکولې به شې تا ته ځونه وې تمنا او غبدخ په نو خوښه تمنا کوي خه خه تمنا به وږي چې دارا کې الله دارا کوي بو ته الله دتا حل تمنه تا ایا تمناسته خو شاد پوره شو کمچته وختيو ويقولوا واي بده نعم او ما چې سې وخت يوغه تمنا زما ما پوره شوا سچ ته ويلو الله سچ د لا کړو نه تمنا لازم ما پوره شوا حل تمنه ته آستا خو شاد پوره جو ويقولوا نو واي بده نعم او ويقول نبو يلاله دتا فان لك ما تمنيت ومثله معه يقينا ست پارا آژدي چې تا تمنا کړې او په شان داږي سره د دینا چې سورته غوښتيو اغم د لملاو شو او داغه په شان نور هم د لملاو شو چې ته خوشاله یو کنا حداده سي نموทุนدی چې الله تعالی ورکی الله زموږ نصیب کی خیستا فإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلُهُ یَقِينًا ستاسو لپاره هغه څه دی چې تاسو مننه کړو داغه او مثلو او په شان داغه ستاسو د دینه قرآن کې مله وی ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون رسول اپد جنت کے باسی چغاربا نفس نستا سو ولکم تاسو لوبه پد کیاسه چ تاسو غواړی تدعون نعمت ندی وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام ان الله بشكل عز وجل وايب الله لاهل الجنه جنته تا یا اهل الجنت جنتیانو فیقورون وائی بدا جنتیان لبائی کا ربنا و سعادے ایزم ربا حاضر یو و کا الله او اریو شیستا پلاس کرے حاضر یو منگا و سعادے کا نیک او خیر ٹول فی کا پلاس تا کرے کچا تد نیک ملے توفیق اڑکے او کچا تد خیر نپلاس تا کرے وَيَقُولُ ابُو يَلَّا هَلَّذِي تُم آيا خوشاله ته اسو زم متونو چې ما د وکړه وَا ويقولون واي بده ومالنا لا نرزا يا ربنا سې منګ لرا چې منګ نه خوشالي کو اي زمنګ ربا منګ نه راځي کو اي زمنګ ربا وقد اتتنا مالم توته احدم من خلقك او تاكي را کو تا منګ چ نهې ورکې ته یو قستا من خلکې کا د مخلستان نه تا را کلې منته چ نهې کېته یو قستا د مخلوه الله چې تا مږ لم ش را کلی دا بل چا ته نهې وررکی په یقولو نومو الله الله افضل من افزله آیا نه در کوم تا سو غه د دی نه بهتر شو په یقولو او نوای بد و اي شين ابزل من زال كم يو شير دل غره د دینه بي فايقولون و اي با الله احل لكم رضاني ها احل نازلوم پتا سباني رالي گم نازلوم پتا زو خپل رضامن tia زتا سو لغ خپل رضادركم فلا اسخط عليكم بعد هو بعد نبي غصا پتا لو پتہ سوچرے بیاد نوں نفس غصہ نیمہ چتا سولا کم نعمتوں نظر کوما چتا سلا کم نعمتوں نظر قوم بے پتہ سو خفنے بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ و كنا امنگا امنگا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى فنظر الى القمر نو اغا او کتی دو لیلت القمر اغا شپی دو اغا شپی دو سپوگمهی سوال لسه می سوال لسه ما شپا دو سپوگمهی دو می آشتی اغا زلیگی اغا پلقیگی زلیگی با پلقیگی خستی روخانا وقالا بی بی انکم ستر اونا خلیلی این اِنَّ لگ انکم یقیناً تاسو سترون رب و کم زرد اوبو بینی تاسو خفل رب لرا عیاناً عیاناً بخکارا پڑا گباندی تاسو بخک رب پڑا گوو بینی جنت کې کما ترون حاضر قمر لیکسنگ اچیوی نی تاسو تاسبونگ مئی لا تزامون فی رؤیتیه لا چی تاسوبا ګلانه جوړوي پليدل او دایکي ای څنګه چې په دې څو مې یو خوند ورکی ګلانه جوړيږي تخکاری نو الله به تاسو ته تخکاری قیامت کې هر یو جنتی ته والله دا څخه کوي لکه څنګه چې دا نو رس په مؤمن ته الک او ماته خو جوړ یو بل د پاسه کله ودری کله قرصو باندې ودری کنه ودا همالو نریدا نه الله په داسه ښکارای مخلوق تلک څنګه چې نو داس دی ار چاته بخکاری لکه دلته مونته نو ښکاری بل ځکه کېم ار چاته نو ګل له جوړه خلک چې دا نوټ بسنګي دا سه بخکاری راشه داسه شوی له وقال لئن كنتم ستر انكم سترون ربكم يان كنما ترون هذا القمر لكا سنگ چوینين تاسو داس پون مي لا تزامو نا غنمونو جوړوې تاسو په ضد لودای کې متفقون علی اتفاق کړي شوی په حدیثه البخاری موصطفه کوي دا ما متفقون علی هم څه جوړې کورس مې سر نو متصفه تللی دا په نکس اوري په دی باندې اکار دائی برد بگی برد بگی برد وعن سیه ابرزی <cev> اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ از تدغہ چکتی بردہ سنگی ان رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم قال ازادہ خل اہل الجنت الجنہ کلی اچدن نشید جنتیان جنت تانوائی با اللہ تعالی یریتو ریدون شیئن ازیدکم واری تاسو یو شیر راچ زیاد بکم تاسو تاسو سا ازیاد سیز اراد لره چا غدل سیوا کما تاسو سیوایش اراد کوئی چا غدل زیاد کم ویقولون وائی بدئی علم تو بیز اجوهنا آیان دی سپن کری تاز منگ لره تاز منگ مخونو سپن کری ری علم تو دخن الجن آیاتانی داخر کری منگا لره جنت تا و تو نجنا من النار اخلاس کری اتام لره ورنا. الله موږ د جنت د ننګلو الله موږ د دوه اخلاص کړو شموصباتو ګوره اخیره درسو ته ځو ټول ګړو ورشو وتنجينا من النار فیکشف الحجاب ها نو چداو شي نو چکم حجاب در زد د ربو لذت دے هغه بل لريشي هغه بل لريشي ځدی نه د خرابولیزات چې کوم پرده د حجاب دی هغه بل ای د ټکی نو شی ریس نو کې پرده او تو شی نه حبیل له نظر اله رب به ټول الحجاب نو بکی هغه پرده د رب آغا صادر د کبریا خپل مخنه ابله نو پاته بنشي یو کده جنتیاونه مگر ویني وال <سؤال> لا لا خپل سترګبانی دا حدیث دلیل قاطی ده د پاره د مذهب د اهله سنت والجماعت پلیدل د مومنانو کې خپل رب لپاره پورس د قیامت کې یو کده یو تو ستر زمان ګړ ور شوې اوسکه پرې ده سری یو فما اعطو شیعن حب ایلیم من النظر الى ربیم بیا بیا کئی کنی خالی یامی سجو پولیگی چرا که خراب دی یا سرزمو خوکر دا منگ په پٹیم چکتو او چھو منگو آئیو دا خراب دی در پارا چاندہو کنی غم بیانا کئی په بسی ٹکو منگ بار بار آئیو چې دا منگو ٹکو دا منگو ٹکو دی در پارا اسباب پا کار دی اسباب پا کار دی منگو اسسک کار ک <تصفح> فَمَا أُوتِشَيَان أَحَب إِلَيْهِم مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ رب آن شور کولیو شیر ډیر محبوب دی ته نظر کول نه په ربطا چکم شی دته ملاويږي لاغه ډیر محبوب وی هغه کم یو شی و هغه کتلې په ربطا قال تعالی وی دی الله تعالی ان اللذین آمنو واعملوا الصالحات يديم ربهم بیمانی بیشکا کسان چی مانې راولې ده عمل کني کیه دی هم ربهم لار بسمګ دی تا رب دای په سبب دی مان دای تجلی چ په دونو دا غین اولې بېګ بلاندې دونو دا غین اولې فی جنات النعیم په جنته عدن متونکو بې داواهم فیها سبحانک اللهم خبر زده دی باپ دیکې دای باکله تا ده الله وتحیاتهم فی سلام او خبر زده دیبا باپ دیکې سلام په یو بل باندې واخرو دا واهم ان الحمد لله رب العالمین اواخری خبر زده دیبا باپ جنتیانو کې دای چې لایق د حمد نور الله چې رب د مخلوقات دې اخری خبره د جنت یانو په جنت کې ځای او اخر او ان الحمد لله رب العالمین لا یک الحمد لله ګور فایخ شفق الحجاب پرده بل لري کی دا حدیث ته څه ځکه چې دا افبن دغه بن شوی او نړ په حدیث بیا وعن ابي رزي الله تعالى انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه كلا تشدن شي جنات عام جنتا نو اي بو ته الله تريدو نشئ ان ازيدكم وقال اي تاسو یو sizlere زیاتی زیاد کم تاسو را زیاتی شي غوالي فيقولون نو واجب ده لم تبيضوا هنا ايا نو اسبن کړي تاسو مون مغنه علم تو تخنل جننه اياتا نه داخل کړی موږ لره جنتا او تلجنا من النار او نه خلاص کړی تا موږ لره دورنا الله موږ ته دور نه خلاص کړيو الله موږ دې داخل کړيو الله تعز مو خلص پن کړی نو ده نه بل سبسمنګو والو تامله نعمت را کړی فایعشف الہجاب دن پسوالا هغه چکم پردہ د کبریا هغه هغه بللې کینو ګوربا مومنا ان تول اللہ تا وما اتوش ان حبله من النظر الی ربهم وما اولت شیئا لو رب نکشی دیت یو شی ډیر محبوب ود خو خدای تا د نظر کولو نقبل رب محبوب شی بلنش تا پدې ټول سيزونو کې بهتري وخت هغه دې چې د بګوري الله تعالی الله بخښل دی داد او ټول جنتانو نصیب کی الله هغې زمون نصیب کی الحمدلله الحمدلله نقل کړی دې له امام مسلم الحمدلله الذی هدانا لہذا وما كنا لنهدیا لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد عبدك ورسولك النبيل امي وعلى ال محمد وازواج كما صلى تعالى ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد النبيل امي وعلى ال محمد وازواج وزرجتي كما بارك تعالى ابراهيم ها في العالم انك حميد مجيد دعاو کوي اریاذ صالحین پدې ختم شو د رسول شریف او د رسول شریف ویل نوم وسې یا الله چکه کم کسان په دې کتاب کې من سره شریکو الله د پیغمبر دا له طرف نه وینا و پیغمبر تا او پیغمبر دا وینا صحابه او صحابه موږ ته نکر شوو چې سورہ مونږ دې وینا کړی دا, دا دیم بیان کړی دی الله موږ له په عمل کولو توفیق راکا الله موږ له په عمل کولو توفیق راکا منګه دې پورا حق نه ادا کړلې زمونږه کمې شي وي بشې بشې وي ځاتې بشې وي باز الفاظو کې پورا حق موږ نه ادا کړلې غلط بويلې شي په الفاظو معنا بزموږه باز کې غلطه با ویلې شي الله انسان دې کمزوري مو منګه داغي حق پورا موږ ادا نکلی کړې شو څنګه چې تا پیغمبر پاک ته ویلو پورا حق غیا ادا کړې الله منګله پاغه کمی زیاتی بشی خدای باندې الله زمنګ دا مافیو کا الله موږ مافیو کا دی کی چ سیو منګوی دي الله موږ لپاره سی عمل نصیب کا چې سوړه کسان موږ سره په دې کې شریکو نارینه زنانا لوی والو طلبه عوام په دې کې موږ سره شریکو الله چداږي سوړه شریط قاضی دی هغه پورا کې سره زمنګا شرایط تقاضی دی الله هغه پورا کی چې کم کسان دایمن سره شور وکړو خصوصا د زنانا نارینه پمنن مس کی دنیا نتری دي او دا کتاب ته نیمګړې پاتې شوی دی یا الله د دې کتاب پر اجر او ثواب هغه ته قبر کې هغه تور او ثواب کله چې زمون ملګریو موږ سره بدر سنو کې ناس خصوصا بوډیګان زنانا بوډاګان مشران زوانان ډیر د کال کې مله شوی دي په دې کتاب کې منسره شریکو یا الله پاکه دا غي مافریت نصیب کړه یا الله دا غي هغه مقام نصیب کا خدای پاکه چې چې منسره په دې کتاب کې په دې درسګاه کې په دې ځای کې تعاون کړي دې منسره کړي زموږ خدمت کړي زموږ د علم ما خدمت کړي زموږه کړي زموږ د طلبه او کړي زموږه مرسته کړي زموږه تعويض کړي مونږ ته ډېر را راکړي کاغان د ورونی ملک دي کاغه بیرونی دي کاغه نزدې دي لړې دي زنانه دي نارینه دي زمونږ کاوزمږ د طلبه او خیال ساتي زمونږ خدماتونه کوي یا الله کداغې په چی بار دي کنو څوک داغې بار دي یا الله مشران کشران ټول داغې صورت چی بار دي الله پاغه مالونکو پاغه عضوکو په کاروبانو کړه خیر او برکت واچوا چې څوک زمونږ د درسګاو زمونږ ته پوس کوي زې دې ا په خانذرګوري الله زمنګ او داغتون ګناغه نه ماف کا الله زمنګ نرستو زمنګ بچي قایم وقام د دې لپاره جوړ کا الله زمنګ پتن لګي زمنګ نرستو څنګه د ابراهیم علی سلام اولاد او نسیو کلوصدي بزرګولو الله زمنګ نرستو زمنګ بچی زمنګ خاندان قران او سنت سره پیووس ک او الله نورم پای کې استداد پیدا کا هر چېڅوک زمنږ سره زمنږ د د تو لباو سره مینه کوي په هر لولبانې او زمونږ د زیای ته خګوري زمونږ سره ارکسمه تهون کوي زمونږ زمنګ هم لا تل کوي ډیرې زنا نهدي هچغ د دنیا نه ت دي او منږ سره ډر لا تکو نری نهدي زمونږ د د درسون سره ډیر پیوستو ووسو د سره ډیرره مینووه چې کله به دادل شوو کې د غب دا او دیر ٹیپ نمانگ در مرانا سیب دیر در سونا او دیر قرآنون و حدیث و او دیر اکیدیم سمشو یا عملم سمشو یا اللہ چستا دی کتاب سر در چامین و دا اغیر اسباب سر مین دا ستا سر استاد کتاب او زمان سر مین اللہ اغیر نستا در بار که پیش دی اللہ مقام پی خیستا که اللہ قبول و علمون ورکا چه زمان سر مین و نمانگ دا اغیر خبرو الله استاسره منو او چې استاسره دا چا منې استاد کتاب سره نو نظمنګ سره منې الله زمنګ او دا ټول ګناهونه ماف کا الله چې زمنګ نه ټول خطاایانه شوې دي الله زمنګ خطاایانه ماف کا دا چې کوم بچی دی زیاته راغلي دي شاګردان دی, دی طلبا دی مشران دی کشران دی یاد دا قاریسه مهنت کوي موږ مهنت کوو یا الله پاکه دې ټول موږ لا د زو حاجتونو پورا کړه عالمان ته جوړ ها حافظان خخه قاریان خدیندار خد پاک ها مبلغین ته جوړ کا او الله چې کوم د دې زینت لري او علمون اصیل کړي الله د اخلو خیر او برکت او یا چې کوم نارینه او زنانه زموږ د سنت فیتي حاصله سوګ د میمو ریکاردونه حاصله یزدکې سوکه د افهام نزدکې سوکه پلټ په ذریعہ یزدکې سوکه زمنګ نه پد شاګردانو په ذریزه دا کې یا الله دا غېزيونه به کا یا الله د قران او د سنت د عمل غلره دا غې پزونه جوړوا جواب یا الله زموږ تو غنوهونه معاف کا یا الله زمونږ د بچو خدمتو کا یا الله زمونږ د بچو خیال او ساته حفاظت او کا زموږ د طلباو روهاني به جده او جسماني وی یا الله زمونږ د رسکونو زمونږ د اړ یو شیزه محافظت ای الله ته دی الله مونږ د خل د نمالا الله زموږ فزکه د دنیا مینه ما پیدا کا الله زموږ فسړکه د قران او د سنت سره بې له پیدا کا پتن تن لهږي جون ډېر دې لګ دې بيماريان دي مختلف قسمه حالتونه مخه ترازي الله موږ د قران او د سنت نه مل لري کا هميشه د چینو زموږ خلينه زموږ بچو زموږ د شاګردانو ته زین مخالکوا الله دو حامد قرنۍ دا عبد دی حامد یا اللہ دا قرآنی امیشہ پہ دن بانی لري دا عبد قر والا بیماران دی دا ابزال دی مور دعاو تاوکی چا له شفا شفاہ ورگی نور بابو سیب دی کد بابو سیب قر والا دی کد بابو سیب بچی دی یا اللہ طول دندار تابدار جوڑ کا زمن تایید کئی زمن نصرت کئی زمن خزمت کئی الله دا جماعت دا کلی امیشہ قرآن و سنت نم خال پدې کلی کې چې د قران او سنت خدمت کړیو هلکه شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله محمد کاکا جننیل او عبدن بابا ادارنګې ارید گل بابا جنور او یوسف مولانا سیف نور او خلکو پدې کلی کې د حق په وروسته تایید کړي او نصرتې کړيو اعلان ساده ورو باز کې پیش دې الله غو مقام په خسته کا اوس سمزو من تایید زمنګ د چاسته مده بغیر د دین الله چې زمنګ سره مینه کوي یا الله نو ته سره مینه وکا چې کار پدې جه کې سو کوي سوک ذکول کوي سوک بیانول کوي سو خدمت کوي پرې کېلې که خلک شتا تایید کوي زمنګ نصرت کوي فلول او هدو فایز دی الله او هدو کول خیر واچوا الله په هدو کول خیر واچوا ذمہ دارونو کارو کول خیر واچوا الله چې دا چا بچی نشتا صالحان نیکمل اولاد او لوړګه لکه ډیر دي شاګذمنه دواګان غوالي الله نیکمل اولاد او لوړکا الله نیکمل اولاد او لوړکا او چې دا چادي الله زمون بچی دیندار او تابعدار جوړکا زمون بچی بیماراني الله صحتونه ورک زم بیماره ما زم کوړو ولن بیماراني زمو والدین یا الله پر موږ طول صحتونه او صحتونه موږ را گازمون باجو خويندې بچی کمزوری دي بیماران دي بچي د پټي الله صالحان نه کومه اولاد ولورکا الله زمون دردونو ذ حادثونو من بچکا بیگایولو یا حادثه زمون دي کلی کې شوې ده زمون دي جماعت ما خطاب پای کې زمون دي کلی نو جوانان بازي په بد با طریقا هغه شیدان شوی دي غریبانا دي تکلیف سلا الله بچي دي یتیمانان پات شوته ول الله صبر ورکا بچولر خدای هغه مقام خوستا الله نور افاضیری ها <coughs> د میراجان کوروالا نور د از دې چې موږ اون کې زممن ډېر زمونه شويري الله هغه مقامات دې خیصه کا او الله موږ له ها <coughs> د قران او د سنت بیانولو توفیق نو <coughs> تواګه زمنګ هم مرکز د قران او د سنت د قران پنځپير الله همې شپ دنبانه آباد لرا زمنګ چې د جماعت تسوګ په بدې ګوري الله ته سم کا. او که سمي گني نه بغوز او حسد کوي زمنګ د جماعت دورانو له کوشش کوي زمنګ د قائد او زمنګ د امير د خرابورو ورو کوشش کوي الله ته په خپل هغه تباہ او برباد کاوي نه سه الله زمنګ ټول مصيبتون موږ ته آسان کوي چاڅه قسم مشکلات دي چاڅه قسم تکالیف دي الله تاسو ته تا معلوم دي هغه نارینه نا که کزنانه نا دي کمی کولونو کې بيماريان دي الله صحتونو له ورکا او چرچا مال ته قاضي خرابي ري الله اغه ولا كورکا بازي خلک چې دا غي خپل كورونه نشتا یا الله خسته ابا تیار كورونه ولا ورکا الله زمو ټول مصايب موږ تاسنګ دا دوړان الله زمو را روانه را الله دا په خير سره سره سر ته ورساو او شورويون کا په خیر سره زمنګنا او اختتام ته په سहीर طریقه زمنګ نوورو سره زمنګ د دې مل حالات څنګه الله بده مې ختمه کا زمنګ د مل د 16 بيماريانو لري کرونا نور الله موږ د مصیبتو کا زمنګ لما چ 16 مدارس دی علما دی د حق اواس کی درسونه کی الله دا غی تایید او کا الله دا غی نوصلتو کا الله کامیابی من کول نشیب کړه ربانا تقبل زمنیا او نکاح الله قبول نو منور کا مم. شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله زمن شیخ حدیث مولانا محمد یار باچا سے زمن سر نو استادانو پادشي وی دي الله دا غی قبول نو منور کا موږ سره ډیر مینا کړه وا موږ سره ډیر اخلاص کړه او موږ ټکي ټکي سمخونو خودل بنګ دغه احادیث خود ل <سؤال> الله <سؤال> تداغې زموږ د ټول <سؤال> صدقې زموږ د درسونو فایده زموږ استادانو نياو نکته او رثواب هاو مور او بل الله سيحتونه الله زموږ ټول مصائب موږ ته آسان کړه زموږ پر